morgen og velkommen til you Investor Morgennyheder. Det er tirsdag den 31. januar, og denne morgen starter vi hos den internationale valutafond, der havde deres forventninger til væksten. Så skal vi forbi Morgen Stanlis' chefstrateg, der forudsætter, at investorerne vil blive skuffet onsdag. Vi slutter af på det amerikanske marked, der i denne uge nervøst og i spænding venter på en række regnskaber og nyt for fedt. Du lytter til mit navn er Laura Nørkær Seligman. For første gang i et år har den internationale valutafond opjusteret væksten. Desto klart efter de i nat har offentligt gjort en ny prognose om den globale økonomi. Den internationale valutafond løfter deres globale økonomiske vækstudsigter, blandt andet på grund af den amerikanske økonomis tegn på modstandsdygtighed og Kinas genåbning. Dog vil centralbankernes rentehævninger og krigen i Ukraine fortsat skabe modvendt for den økonomiske aktivitet i år, sammen med den stadig høje inflation. Til rapporten siger valutafondens cheføkonom. Udsigterne er ikke forværret denne gang, hvilket i sig selv er gode nyheder. Men det er ikke nok. Der er stadig nogle udfordringer at komme på vej mod et bæredygtigt opsving, der er bredt og langvejet. Den internationale valutafond forventer også et fald i inflationen i 2023. Derudover forventer de, at inflationen vil være nede på omkring de 4 næste år. Investorerne står over for en stor sluffelse på onsdag, når den amerikanske centralbank Federal Reserve slutter sit to-dages rentemøde. For bankens ledelse med formand Jerome Powell i spidsen vil fastholde en meget højeagtig tone, og slet ikke tale ind i markedets forventninger om drejning i rentebanen senere i år. Det mener investeringsbanken Morgan Stanley's chefstrateg Mike Wilson, der var en af de få på Wall Street, der i udgangen af 2021 spåede stort kursfald i 2022. Ifølge Bloomberg News skriver chefstrategen i en kommentar. En bedre kursudvikling i aktier er begyndt at overbevise investorerne, at de går glip af noget og tvinger dem til at deltage mere aktivt. Vi mener, at den seneste kursudvikling i højere grad afspejler en sæsonmæssig januar-effekt og short-covering efter en hård afslutning på december og et brutalt år. Short-covering er, når investorer, der har spekuleret i kursfald, sikrer sig mod en modsat udvikling ved også at købe aktier. Der er en klar forventning om, at centralbanken stadig vil hæve renten på onsdag med 25 basispoint. Også spændinger fra rentemødet påvirkede det, påvirkede det amerikanske marked mandag. Her trækte især vækstaktierne inden for teknologi ned i markedet. Især universiteten for den mere fremtidige rentebane var det, der satte sig i handlen. Ugen byder også på meget vigtige regnskaber, som investorerne med spænding ser frem imod. Særligt vigtigt er her tallene fra Apple og fra Alphabet. Seema Shahre, chefstrateg hos Principal Asset Management, siger til The Wall Street Journal. Markedet har haft nogle flyvende uger, men efterhånden som vi kommer tættere på Federal Reserve's rentemøde, vil forsigtigheden ganske sikkert krybe ind. Også i dag ventes der regnskaber fra en række amerikanske selskaber. I dag hører vi blandt andet nyt fra bilgiganten General Motors, medicinalproducenten Pfizer, oliegiganten ExxonMobil Exxon og DEMA-aktien Electronic Arts. Der kommer ikke nogen nævneværdige danske regnskaber i dag, men i morgen kan vi se frem til årsregnskab fra både nogle Nordisk og Ørsted.